прив'язує його міцно до сусіднього стовбора, щоб лише звідти він міг наблюдати за своїм хазяїном, як він уміє осуществлять над дівчиною свій справедливий гнів. Дівчина Таня під час цього спритно спускається вниз, хапає ящика одного з тих, яких так безліч валяється усіма садами, і якого вона, певно, нараз уже і заповнювала достиглими плодами під час денних робіт у саду. І кидається з цим ящиком на Матвія, який не чекав від неї такого повороту, готуючи для іншого повороту собаку, щоб не заважав удариш ящиком до якого за свій короткий вік недовий так звикла. Своїми руками проста сільська дівчина получають у ньому сильніший отклик у виді болі, бо про ящики в системі єдиноборства ні в одній нічого не було записано. І коли він уже сам починає наносить мощні свої треновані вдари руками й ногами, включаючи головою, то вони не понімають, що з одного кінця ящика дна нема, а лише з іншого є, і тому всі провалюються туди в пустоту ночі. Ну, в той же время, ощущає часто замість тої пустоти міцне угловати обите жестю дніще ящика. Це тоді, коли той ящик негадано возникає і сьми наносімими ним ударами і, здостигнувши спалахи в його очах, до яких вони не можуть привикнути отьми, із якої густо сипляться все нові і новійші, в той час як Тетяна, як медпрацівник, чудово знала, де в чоловіка може знаходитися голова, знаходила її з усіх сил ящиком, і її колишня дівоча безпорадність на дереві перетворилася на безсилу ярость столичного пса, прив'язаного до того сусільного дерева, якого він не може поводком люто вирвати, а лише дико гавкать. Вона ж дій передається назад у вигляді споконвічної образи за себе і за цей сад, за це село і з цією лікарнею, яку фершельським пунктом не назовеш. За цю пахучу ніч. Обважено спілими плодами, які, зачувши удари знайомого ящика, і собі почали ударяти, падаючи об траву і об землю. Слова Танька почала гатити його не лише ящиком зверху, але й гострими своїми тухлями знизу, і спользує для цього всі свої ноги на них, а також знання медпрацівника який хоч і був ще дівчиною, але знав, де в кожного чоловіка знаходиться те, куди можна ударити ще окрім голови, бо вона вже геть була зайшлася тим справедлим жіночим плачем, від якого нема порятунку ніякому чоловікові, яким би жилевим він до цього не був. Отут він видно, Відчув спалахи не тільки з голови, а зробив останню свою помилку. Замість того, щоб падати по відготе дерево, де вірно рвався з поводка вовкодав, не може видрати із землі коріння. Сторож починав падати садами в зовсім протилежний бік, який не рятує його від гострих ударів гострого ящика. Падаючи по черзі на всі дерева, що були теж ударами, лише не тренувальними, як раніше, а з усього розмаху, тому сад відповідав тугими яблучками, сиплячи дрібно ними крізь свої пахощі, а особливо підкочуючись під самі ноги Матвея, щоб підбивало його зрівноваги дужче, а ніж настигаючи його повсімєсно, каблучки віз'ясущої Тетяни. Собаковод, по-видімому, і не підозрював, що Танька знає цей сад краще за нього, що вона ще дитям пам'ятає тут кожне деревце ще тоді, коли жодного з них тут не було, і що ця заплутана географія має в своєму центрі сторожку якою гордо іменувався курінь лише за те, що там навколо валявся різний іржавий реманент у вигляді сапок, араби та лопат. Яку вона й вибрала, і перший же удар так сильно рвонув Матвея в темріву, що він зміг нарешті одірватися в неї на карачках і тим самим заховатися в густий кущ живця.